Välkomna till på den sektion G, avsnitt 20. Vi har vunnit tre matcher idag, tre vinster och en åtvändare som har skrivit ett långtidskontrakt. Ted Briten. Det var väl ett bra nyförvärv, sen, eh, Jens? Ja, man har letat efter en center hela säsongen och man har hoppats på att liksom titta på Marknaden som har trött till död och ja, död har inte varit. Men det var ingenting som har lockat. Man säger oh, den ska vi ta. Eller, så, så, och så så får man TDP. Man kan få ett önska om man vill alla, av alla spelare i hela världen. Så är det kanske typ Sidney Crosby eller något liknande som går att till TDP. Men annars finns det mm. inget bättre. Så är det. Ja, som <hör> sagt, <hör> den bomben kom ju ner här i tredje lördags förra veckan att Ted vände hemåt igen och det var ju det är ju alla Röglefans glädje för att vi har fått den center som vi har letat efter och valet och placering tyckte jag var ganska givet att sätta hand mellan Tambelini och Bristet Ja det känns som ett klockrent faktiskt för, på pappret så för de två riktigt giftiga Kedjor som ska kunna producera. Alltså det känns som att det blir en väldigt bra balans i laget sedan med och Pallola som verkligen har exploderat. och tycker jag har blivit jättebra. Och fjärdedekedjan bara lurar på, liksom och liksom skapar oss chanser. Men att det känns som att bli blir en, en dimension extra. Och jag tror att det kommer, jag hoppas verkligen att det kommer också lyfta Leon Brice som haft en kämpig säsong. Men tillsammans med Ted så tror jag de kan. Nej, jag tror jag kan bli riktigt bra. Tembelin, har vi sett vad han gör för. Han, ja. han har slutat skjuta sulten och ribbarn. Han börjar sätta dem i kassan istället. Ja, ska vi avhandla T britens eh, första match eh, som återvändare då? Brynäs matchen. Eh, 6 ja, jag måste, måste jag börja då för att den inläggningen av Brynäs matchen så kändes lite som röglig gamla tider när man såg stor hallen liksom nästan liksom, så att de kördes, de sköljde över Brynäs gång på gång. Man bara stod och väntade på, ja men man ska pucka in och så gick den in och så allt var frid och frid. Och så var kontra, vad ska man säga, så var det gåttom på sig, så det plötsligt blev det 1-1. Och då gick allting ur. Alltså, ja, det kändes precis som förr liksom i haft Ja, så ja, alltså det matchen var väl sådär, jag tyckte försvarspelet där var väl lite sådär... Äm... Väldigt var lite slarvigt och lite hattigt Det kändes precis som vanligt Med en match som efter ett uppehåll Och våra landslagsspelare De tyckte de var Väldigt sega i den här matchen Framförallt Första femman tyckte jag var väldigt alltså det var nästan blek hela den, Genom hela den matchen Ja Niklas Hansons Fastning i mitt i egen zon ja, ja. Den Sjön riktig indianer Ja <laughs> Åh oh jesus, jag, eller ska jag ta Lucas, Luka Jon som han står och tittar på och glömmer att han en kille i ryggen från Åh, oh, ja, jag kände ut. uff, ja, jag ska inte säga att jag kände men... Nej, så är det ju, ska vi lyfta fram nästa match då, kör vi Djurgården borta Där stänger ju Rögle egentligen ner Ja det är väl hyfsat med i första perioden kan jag ju tycka de har väl en 10 minuters period där men de skapar ju inte så mycket. De har ju något ripskott tror jag men sen så kontrollerar ju Rögle den här matchen, den matchen fullständigt. Alltså det blir ju konstigt den matchen att äh, Adam det har ett, äh, kan man kalla det konstmål. Ja, det gör det. han satt ju i båset när målet gick in, gick in satt det. Det det. Alltså jag tycker det så synd om målvakter som drabbar sådana det, är så det vi kallar här hemma och han gjorde Oskar Dansk ja, det och det gör ju ont i mig på något sätt men det, det förändrar hela matchbilden och Röglis får ju allting svänger över till Röglis fördel om vi ska säga det här med Oskar Dansk bara för att lukra at upp minnet Skandinavium för några år sedan då släppte han in. Ja, vad stod det? 1-0 till Rögle i slutminuten. Eller något sånt. För att göra. Frölunda ska slänga in den i zonen. Och lyfter den mot Oscar Dansk. Så jag vet inte vad Dansk gjorde. Han, ja, han stod helt enkelt och sov. så att, ähm, Han släppte väl in den på en mitt typ. Ja han hade någon som stod ut sig i mål. Och sen in och får sammansätta. I blivit Och sen har någon som ska plocka ner. Kommer inte ihåg vilken match. som kommer hon. Någon truxen och lyfter ut honom, så han så kommer han plocka ner när man får målet och lyckas på något sätt tappa ner honom som kommer in i målet ja, ja. han hade ju fantastisk kille jag gillar Öskalansk Lansk vi hade gärna sett honom tillbaka i rödluft som fantastiskt målvakt i sina bästa stunder men ibland så kunde han ju hitta på ja, <laughs> ja det var ju på den här tiden som här var lite mer upp och ner lag nu är vi ju topp eller, ja, vi är ju Sveriges bästa lag för tillfället Eh, ja, eh yogos matchen där. Eh, vi gör väl vad är det? Vi gör 3-0. I... Nej, det gör vi inte så alltså, nu, nu gör vi 3-1 för andra. Nej, det gör vi inte. Alls. Det gör som är helt öv va. Uh, ja, vi har nej, inte 3. 3 nej, vi har 0. Nu ja, är det osäker. Ja, exakt, det blir ju 3-0 så det blir det så är det ju inte det. Ja, men det kommer i tredje perioden. Ja. ja, vi har 2-0 efter i andra perioden. Det är ju Edström som du sa där och sen är det ju Tambelinis eh, pass. Han eh, får ju en läcker pass av Bristet bakom ryggen. Det är mellan benen. Alltså. Ja, det mig. en sån typisk det var bristet Bristets som gör saker. Och sen 3-0-målet är ju Ulli Pallova. Ja, Ulli Pallova som har fått eh... Kritik på det, hit och det. Och han har inte varit någon gunsling Bland annat som att betyg i rögle. Han har jobbat hårt och nu får han liksom min puckan också. och så. Han har verkligen blommat ut. Ja, han har väl gjort. Jag tror ju poäng i varje match sen han kom tillbaka till sin skada. Så, att, yep. så han börjar ju växla ut. Mm. Om vi ska gå på matchen igår, igår mot Frölunda. Där Rögle vinner Komfortabelt med 4-0 mm. Det känns inte som en 4-0 match alltså, det, det är inte min känsla Faktiskt alltså, Djurgården Djurgår, Frölund Har haft en tung period Och verkligen växlar upp Och står ut bra Och försöker och spela fysiskt och, och, och går på mål Men de kommer liksom inte riktigt fram och, Det är något som, hela matchen kan man egentligen symbolisera med hur Joel Lundqvist försöker tackla något Seider <laughs> en eller och gånger och det räcker och Seider bara ser honom komma och står upp och liksom det finns ingenting, Lundqvist menar hela seriens bästa tacklare faktiskt, det, ja, jag det var faktiskt jätteskoj att se att han försökte för söka honom hela tiden med lite tacklingar och sånt och så fick han tillbaka direkt igen och så, så tjura han Ja det kan ju inte vara kul Jag alltså, tänkte du ändå är en av s mest mm. dominanta spelare En av de mest bästa Av de bästa tacklarna i hela serien Och så möter du en junior Som är helt respektlös Och bara trycker ner dig Och sätter den ena offensiva tacklingen Eller vanliga tacklingen och Du kommer inte åt honom Han bara rister av sig Det är du själv som isen. i Det måste ju kännas jobbigt Ja så är det ju helt klart och du skickar signaler till hela laget också. Titta här är här för han förlund. han han har ingenting att hämta mot uh, och säger då är i uh, mitt tycke så är han i hela seriens bästa back han är ju uh, otroligt dominant. Det är lite som Sanni han Lindström skriver i Krönikan Expressen igår att uh, se honom ta vara på och titta på honom. Han är ju förlorad i SVL efter den här säsongen och om några år så skulle jag säga Sanji att han skulle inte förvåna sig om att Moritz Seider är en av de största bästa backarna i NHL. Ja, men jag, jag tror han är någonting på spåren här. i hela sättet. Man är så ung och så dominant och bra och rörlig. Han har alla dimensioner i sitt spel. Både defensivt, offensivt och ta kloka beslut, det är inte han flax sant i väg Curran var ju fantastiskt sett Men han hade ju inte alltid bedömningsförmågan När han verkligen skulle sticka iväg Han kunde ibland sväva iväg och ha lite egna utflykter ja. Det har inte sig det. Absolut Om man tar den här matchen mot Frölunda Så växlar ju Röglunds första femma upp igen Efter egentligen två miserabla matcher Eh, som de hade mot Brynäs och eh, Jorgo, tycker jag. Eh, de är, växlar upp i den här matchen och producerar de poängen som de ska göra. Alltså jag, jag sa ju sa jag så, eh, två ett mål och två assist. och Ryfåns gör ju två mål och ett assist. Så att de, de börjar växla upp dem också. Och sen måste vi ju påtala en annan grej. Längst bak har vi Kristoffer Nils... Nils Nilsdott? Hörde du mig? Nej, jag kan inte säger, längre. Säger Rifalk! Det var många år sedan eh, ni, eh, Torpe stod hos oss. Ja, Rifalk. Ja, han har nu hållit nolla. lite nu. Om man ska ja, men, gå sju och en halv period. Han släppte in 2-3-målet mot Brynäs efter fem minuter i andra perioden. Sen efter det har han hållit noll. Det får han gärna göra resten av säsongen om du frågar mig. Ja, det låter, tycker jag, det låter som. Ska vi bestämma det eller vi ska ta det med honom först? Nej, ja, vi bara bestämmer det. Ja. Men han har ju spelat fantastiskt bra. Men det är ju faktiskt inte om vi ska vara helt ärliga. Att, vi, från Brynäs matchen där försvaret inte var riktigt, riktigt så bra. helt enkelt. Mm. Till därefter har vi försvaret steppat upp och lite som Ta det mer på allvar. Eller ska jag sätter inte fingrar på det, men de spelar mer rejält. Eh, se till att hålla på utsidan. Släpp inte till de där korkade chanserna som, som de har gjort innan. Så att, nej, när de väl får någonting vanligt, det är rifallt där. Ja, där. är i zonen. Om man då <hör> tar lite där med försvaret också så har ju Rögle, eller ärbott, flyttat ner La Lidja i försvaret. Och... Eh... Jag tycker det ser rätt så intressant ut faktiskt helt klart. Ja Jag måste erkänna jag har inte riktigt lagt märke till det, jag säger jättemycket men han har inte gjort Han har inte gjort någonting dåligt i alla fall men han, han, spelar, han spelar rätt enkelt Det är min känsla inget utsvävande, gjort det bra helt enkelt ja, det har jag gjort, och han, men det, jag tror att han nog kan bli rätt så bra faktiskt, helt klart Mm. sen är jag ju barnsligt förkjust i försvaret, det är ju Samuel Johannesson hans lugn eh, liksom, vi tar för såsliten, men just att han hittar alltid en, en väg ut med, i spelet liksom. det, är inte, det är inte alltid de så passningarna hittar, han hittar bladet till sina medspelare, en spelande back ja, regler, överlag så har Röglit väldigt bra spelande backar sidor väldigt duktig på att hitta blad Hansson, jätteduktig på att hitta blad som Jonsson också liksom sätter passningarna rätt och i bra fart Det är, kan ju också göra det, skjuta iväg sina projektiler, och, alltså det är ju och då måste vi säga att Lukas Exel Jonsson har också, också bra öga för att hitta passningarna De har bra spelande backar Det är inte många andra lag som har den kalivern på backarna som kan Sätta igång en om så fint. Nej, och, och vi har ju vi har ju lite vi har ju backar sjösomt lite om man säger så. Vi har ju nu var ju Niklasson som borta här och då hade vi ändå sju backar på eh, oss i väg och så att nej det ser intressant ut och det är bara frågan vem som får kliva undan när det väl eh, Hansen är tillbaka. Det litar väl lite åt Ekistal Jonsson, i min tro. Men ja vi återstår att se Om man tittar lite på tabellen Det tycker jag om Det gillar jag att göra Där har vi ju drygat ut nu Vi har ju sex poäng ner till Växjö Och eh, De har ju en match mina spelare De fick ju inte spela igår för eh, Jag vet inte om de har fått svininfluensan Eller fågelinfluensan Eller covid-19 eller i Malmö igen Jag vet inte vad de sysslar med där nere Men eh, ja De vill väl snart stänga ligan igen Antagligen. sen har vi ju har 10 poäng ner till trean Luleå, de har en match mindre spelat Nu ska jag inte Nu ska jag ju inte Se något som jag kommer ångra Men jag har ju Väldigt, väldigt svårt för att tänka mig Att Rögle inte skulle bli Etta eller tvåa För att eh, vi, Rögle har åtta matcher kvar Luleå har nio och av de matcherna så måste Luleå vinna fyra matcher mer än Rögle. För att Rögle ska kunna bli tre. Och... Det, det ja. betyder att Rögle måste förlora hälften av sina kvarvarande matcher. Ja, och det alltså jag har svårt för att tänka mig. Alltså jag har väldigt svårt för att se det. Så att, eh, jag... får inte, om Rögle förlorar fyra man, hälften av sina matcher så får inte Luleå tappa poäng. Nej, nej, nej då måste gå rent ut i så fall. Så... Eh... Att Rögle skulle bli ett eller två Är väl högst troligt I denna här serien här Just nu i alla fall Sen botten det, ja, Det är ju ett getingbo Om vi säger så Där har vi om man Snackar lite om det så har vi ju Oskarshamn på 10 poäng Och sista laget är ju Linköping På 46 Så där är ju alltså fem lag Om man säger som gör upp Om vi kan som ska få kvala och vilka som ska gå inte play in och om vi då ska, ska vi ge oss på lite liten gissning här Jens, vilka vi tror som får kvala ja alltså jag har ju alltså HV de säger i samma sak som jag tänker, är vi alldeles så bra för att behöva kvala vi kommer att kunna klättra upp, vi kan inte liksom med den truppen vi har, det laget vi har så är vi alldeles bra, vi har bra powerplay. Och, och jag får sådana vibbar av när Andreas Johansson var eh, tränare i moder. Nej, vi kommer aldrig komma i jag kan jag sätta Vi kommer inte förlora mot läxan, Vi jag kan jag sätta 10 000 kronor för. Alltså man kan inte ha den inställningen. Det är livsfarligt. Jag är, jag är rädd för HV skulle att de resonerar. Så jag tror att HV kommer att bli ett av de lagen. Jag tror att Oskars hand kommer däremot att klara sig för de har levt hela säsongen. Alltid lever de på att ja, vi förberedde oss på för om det skulle vara så. Så jag tror att de på den anledningen kan spela med avslappnat och kan plocka lite extra poäng här i slutet. Linköping ligger också farligt så det kan ju bli ett E4 i där vi i kvalmatchen. Det är stor sannolikhet på det för de har ju extremt mycket skador. Men får jag bestämma <laughs> Så hoppas jag ju att det blir Hove mot Malmö Det skulle varit en fantastisk Match det är nästan syns att det båda lagen kan åka ur Men ja Det vill jag tycker och hoppas och tror Ja då ska jag väl Säga mitt Jag tror faktiskt det blir de två lagen Som ligger på 13 och 14 plats nu. Malmö och Linköp Ja Det är min Snabba analys. Det var verkligen snabb. Jag försökte grunda in och lägga ut ord. Nej, men alltså, ja, om man ska ta Malmö. Nu har alltså, de, de, kommer kor, de, de, kor, de ju redan nu så ligger de ju alltså typ 3-4 matcher efter. Ja, då kommer de ha fem matcher efter på tisdag till exempel. Och de här matcherna som de då säger. man ja, men vi ligger bara fem på en match efter att vi har chans. Så, ja men de måste ju likförbannat ta poäng i de här matcherna. Alltså de har måste matcher. Alltså de har 13 matcher kvar. Det är måste matcher. Visst de kommer säkerligen få möta lag som. Ja de kommer ju möta Rögle. Och de kommer möta säkerligen Växjö. Sådana, som redan är klara. Som kan, ja, de kommer säkert kunna plocka poäng och där. Men de, kommer ju garanter, de har ju garanterat. De har ju säkert, Linköping och vi har ju inte deras program nu, men de har ju lag som spelar för de andra sträcken. Så att, nej, nej, jag har väldigt svårt för att se att Malmö de, eh, ska klara detta. Ja, för det, man får inte glömma att eh, jag tycker men det är bra, de har många matcher men då blir man mentalt trött. Vi, såg, vi har ju sett väldigt långa spelat spelat många matcher i, i följd att det blir en mental trötthet. Det är svårt att riktigt ladda dem och gå ut och var riktigt närvarande att gå ut och kriga på isen på det sättet som de måste göra för att ta poängen. Så att det, är, det är i så fall om Altsin väl kliver fram och räddar Malmö i så fall. Ja, men han har lite småskadade nu också. ja men Åh, vilken slump. och Så huvudflux är vi av corona så vi kan mm. inte spela. Exakt. Mm. Så är det. Ja, det var ju lite om det. Eh, vi har ju... Lite annat eh, som har varit på tal innan När vi hade ju det här med Nyförvärv och sådana här grejer Och eh, Silly! Silly! Sillysnack eh, Ja, där var, kom ju uppet Det kan jag klara och göra nästan direkt här nu Så kan vi <coughs> slänga den finnen I papperskorgen vi ska det var, klämma finnen. Ja, det var Sportbladet som gick ut med att Luleå och Rögle jagade i Postinen. Ja, vem fan vad, det tänkte vi då? Nej, men jag kan faktiskt säga rakt ut att det var en agentkup som postade det till <hör> Sportbladet som köpte det med... Nej, de köpte det fullt ut. Det var inte... Det här, nej, det var, det var för att upp pengar pengar till honom så nu spelar jag, jag vet inte om han blir kvar i Finland eller det blir Schweiz eller vad det blir, men det var för att hosta eller eh, trissa upp priset lite så att det mm. där låter nog inte så mycket i det sen har vi ju varit mycket snack om Filip Sandberg eh, vara klar eller inte vara klar han har ju tog det själv eh, ja, jag som moderklubb spelare i HV kan han spelar väl, han har väl sin bror också. så vi var Christian va? Stämmer det bara ja. eller icke Vara klar i Rögle vill ju vara osagt En del säger att han är klar Vissa säger att Det inte är klart Så att, ja, vi får väl se I helgen eller i slutet Eller i denna vecka här i eller torsdag så kommer det att JVM-backen från Moder William Valinder Ska vara klar och det tror jag på Ska jag förklara varför? Ja, det får du göra Han är draftad av Detroit yes, exactly. om, om Detroit har satt Morris Seider och sett hans utveckling I Rögle mm. Och när vi då vill ha en, en liknande utveckling På Berlin då, var mm. tror ni vi placerar honom Vi placerar nog honom i Malmö och sånt. Nej, det tror jag inte att vi gör Eller i Frölunda Som är så jätteduktiga, men de har ju så, så många bra spelare på backsidan Så det är Många unga så där tror jag inte heller riktigt de får. Så jag tror att den relationen som Rögle har byggt upp med Detroit är nu rätt avgörande för att de kommer vilja placera honom i Rögle. Sen om det är rätt eller fel eller rätt sant eller inte sant vet jag inte. Men så tror jag. Ja, det ligger mycket i det du säger där. Sen har vi en spelare som vill hem till Rögle. Men han har ju tyvärr ett år kvar på sitt kontrakt. Ja, det ryktas ju. Det har snackats väldigt länge om att de vill återförena alla killarna som spelar Rögle på och gymnasiet och G-lagen. så. trodde på det att Erik Martensson fick ju inte riktigt sin vilja igenom och det blev aldrig Rögle, utan det blev HV71. Men ryktena säger att jag vill hem. Så ja, man... det sägs ju det. Ryktena säger att Erik Mattsson vill hem. Det kommer ju Säkerligen, vad gäller det Glädje eller Förbannelse, vissa supporter kommer Säger att du kan stanna där Du är för du har behandlat röglas illa Men jag säger Var eh, det är inte så folk som Daniel sa När han kom det, tillbaka? Jo det var det väl om Everberg också mm. så att, eh, Det hör jag aldrig längre Nej det hör man inte nu eh, Så att eh, ja, De får tycka vad de vill om de, eh, supporterna Det eh, så att där ligger mycket annat bakom Som inte Vissa vet eller så. Och sen har vi en till Jakob Lilja vill ha en Men det blir väl kanske lite svårt Han går ju rätt bra i KOL Ja det gör han Så att eh, det han, får, väl, eh. han får skaffa sig en flickvän Så de ska ha barn För det var det senast i Röglåten de... Ja så får de ledigt så, så får de då ledigt också, ja. <laughs> ja, som Anton Bengtson Ja Sen är det ju som det har stått lite i tidningen också, Som HD har skrivit Att det är Överberg och tack Fått bud från Davos Och Sara har fått intresse från KL Sen är det ju Ryfors NHL-klubbar som visar intresse av honom och din, så himla konstigt Faktiskt Nej, det är jättekul att få på så man kunde få stycka han har ingen familj på det sättet och få prova lyckan liksom, alltså, det är vilken allas pojkdrömmar för att få spela och noel så får en chans som tycker absolut att han ska få ta talen hoppas jag verkligen Daniel sa, klubbarna jagar honom då har de sett att han har gjort jättemycket fantastiskt bra de måste dock ha missat alla hans frilägen för de gör ingen lycklig Nej, det kan man väl säga Man kan göra den här Silly-listan hur lång som helst eh, Det här är ju bristet Det vill ju säkerligen utomlands Och känner lite kosing Det skulle inte förvåna mig eh, Hansson Finns Ja, jag säger att blickarna till sig Fantastiskt duktiga Och vi kan säga, då kommer jag ha förlorad till nästa säsong Ja, yeah, och där är ju garanterat intresse För uh, Rifalk Så att uh, den listan kan göras Väldigt, väldigt lång Mm. Så att, eh, men eh, det var väl lite av eh, Sillysnacket eh, vilka... Ja vi har en sillysnack till Så måste jag säga då Vi har ju redan eh, tappat bort en Vi har ju tappat bort den assisterande Sportschefen eh, Malm Christoffer Malm har blivit Ny sportchef i AIK istället Ja det blir tunt för han tror jag Ja, det är ingen lätt förening att, äh, att verka i. Men ja, det visar också att Rögle är jätteduktiga för att utveckla ledare. Vi får ändå titta på att Helqvist har fått ordning på, på Leksand. Fåttom till att bli riktigt bra. Var var han fostraden? Jo, han är ju rögligt. Mm. Så att, nej, och, är det någonting som är är duktig på? Du tar fram unga bra ledare liksom, som fostras bra och blir duktiga. Ja. Eh. Där var ju faktiskt en grej som jag Som vi glömde innan När vi snackade om själva laget Det är vårt PP Om jag faktiskt återgå snabbt till det Alltså De måste bli bättre på det Alltså de måste sätta fart på, mer på pucken och Visst det var ett PP igår som var Flygmål på det Det var ju fantastiskt bra Men, men jag tror det kommer att bli bättre här nu Jag tror vi har en som ser upp detta rätt så bra Nu tror jag Ted kommer nog ser upp detta rätt så bra så att jag är... Ja jag hoppas för det, det är lite vän... alltså, De har alltid haft någon som är skadad Och som, som brukar spela PP Så att det har varit lite in och ut Och hit och dit De har inte riktigt fått den, det som hon velat. Och sen har ju de andra läser, lagen läst in sig På vad Rögle vill Så jag tror att det kommer att nötas Här mot slutet av säsongen Och inför slutspelet Att det här kommer vara en förbättring av PP Ja eh, Sen har vi ju Veckans snackis Du har en och jag har en Så det var ju faktiskt två Men det handlar faktiskt om samma klubb Om samma klubb Ja för jag, jag tänker Att det var ju i Igår när de mötte Frölunda Så var det en slugfurt Som heter Som Johan som Delade ut på Nu kommer jag inte ihåg Ray ut. Med. Så var det ja. ja. Och efter diskussioner så blev det bara en tormletters interference men i efterhand så får han två matchers avstängning av värde 34 000 i, ja. i böter. Och de till och med de säger, kommentatorerna, att det kommer garanterat ganska efteråt. Så att, eh, den var väl ganska... Men jag tycker inte att det är snackisen att, att den blir granskad i efterhand. Det är, tycker jag såklart tyckte att jag sa redan att det, det kan man garantera att det blir 50-20 mm. han är åka ut sig i match och det är så onödigt och så. Nej, det är så så. Så men hur många har nu inte Rögle motståndare gjort mot Rögle sådana här saker där vi inte fått, fått de här matchstraffen med oss och sen fått dem i efterhand alltså Rögle gynnas ju inte av någonting av detta här, det är ju lagen som de två närmaste från förröjden har de gynnas ju av att det inte syns sönstår mig. Det gör ju ingenting till det. är lite tråkigt. Ja, absolut. Är inte så mycket det Min det? Det vill jag. testa Tisdag. I tisdags mötte Frölunda Malmö. Och Malmö, eller Frölunda blev bestilna. På den här vinsten anser jag då. För att de fick en utvisning emot sig. När en Malmö spelare håller klubban på en Frölunda spelare. Ja, glö ja, och det gick ju Rönberg ut Och bölade efter matchen Att det, det är fruktansvärt dåligt Att inte domarna ser det Men, det händer ju varje match Jag blir också arg varenda gång liksom. Det är ju, domarna missar det Ja, det gör de Men det är ju varje match liksom. Man måste Domarna lär sig men Ser de inte det så ser de inte det Men Ah Rönnberg han måste börja lära sig att uh, Ja, men sen tycker jag att det är väl 2 minuter kvar om matchen och han tar en utvisning. Att de Ja, <klarar> så liksom de skulle det inte vara problem till matchfors så att ja. Vi ser ja, Rönnberg i Han vill ju inte interferens när Rögle gör 2-0 målet på Everberg. Så. Ja, han tyckte inte att uh, målet, det var deras ah, eget bortom det målet då. Ja, det skulle Nej. väl vara målet. Det var ju ja. Det sa jag. Jag var inte ens orolig att det skulle bli målet. Jag sa att det kommer aldrig att märka det finns inte en chans. Nej, så är det. Du, eh... Jag tror jag hade en trevlig snack i så fall. ja kör men det. Jag tror du skulle vara. ja så förhöra Morgan Joran som ska sluta som är man ja, Han har gjort 900 SOL-matcher som domare och linjeman. Han ska sluta. Och av de 900 vet jag inte hur många han har gjort bra men eh, vi får väl vara snälla med han i alla fall har gjort en 30 bra i alla fall eller? Han har gjort jättemånga bra ja. tror, men tyvärr aldrig betryggda. Ja. Nej, det är faktiskt jag har faktiskt fått äran att eh, jobba lite med hon eller mot honom eh, när jag var domarvärdig regel eh, för många många år sedan Och eh, faktiskt en eh, väldigt trevlig och sympatisk eh, person. Är väldigt rolig också för den jag, skulle, jag skulle faktiskt precis säga det, liksom, att Vi kan valgera lite av Morgan Johansson och, och så, Men dom, jag har inte själv träffat honom Men de jag känner som träffat honom Samma sak Väldigt trevligt sympatisk och rolig Människor att göra med Jag har ju en liten grej där När jag var domar så <clears throat> Var det Morgan som dömde Kan jag säga Att han var katastrofalt Dålig var i matchen efter matchen så skulle dem alltid... Ja, de får vara sin hamburgare eller... Ja, något sånt är det de får Kommer in där och ger han så säger han... Eh, Råkar jag måste få höra. Hur var jag? Var jag bra i matchen idag? För du brukar ju alltid säga vad du tycker och tänker. Så jag sa, ska jag vara ärlig mot dig morgon? Ja, det ska du. Det var för jävla dålig. Så sa han, bra, då kan du behålla hamburgaren. För jag tyckte oss att jag dåligt dålig. <laughs> Så att, äh, äh, han kommer på ett sätt ja, Många som inte gillar han äh, Kanske som domar och sånt Men utanför är han en äh, väldigt, väldigt trevlig Och härlig kille Så att äh, ja Ja vi ska ta vara för de domarna vi har För utan dem så blir det svårt att spela för det, det är jag rätt övertygad om ja. äh, Kommande vecka yep. En tuff vecka Igen vem ska spräcka Rifalk Snålla? De kan ju göra så, så att... Ingen för att nu kommer han. Nu kommer äh, förstå. Ja antagligen det är det så. Vi har ju färgstad på tisdag. Äh, färsdag... Oberäkneliga färgstad säger du. Man, de blandar er. Ja att de ligger så, alltså, Ja de har ju just nu så ligger de mitt i ingmansland. Lite. De måste få med sig... Äh, Lite resultat här för det ska De har sju poäng upp till Örebro Och de har fyra poäng Ner till Djurgården Så att de ligger där Men som sagt, ja det blir tufft Och sen Matchen, nästa match Vet du vilka det är? Eh, nej till Örebro Borta Och förr i tiden, om sådana här säsonger sedan Då var Örebro favoritna För det för det enda gång man visste att Rögle kunde slå alltid Ja, exakt Nej, det är inte lika vet längre. Nej. Eh, sen eh, på lördag. Så slutar vi denna spelvecka. Med Skellefteå. De hade väl en 12 raka först. Men nu. Eh, sen åkte de på två. De var väldigt i sadden nu va? Jag hade två förluster. Men vann nu i sadden ja. Nej, Men det är samma sak där. att Lite som jag tror var problemet. När vi kom på i första matchen. Att. När man ruckar lite på Hierarkin och kommer in någon som är Man vet det är fantastiskt duktigt De fick in Per Lindholm mm. uh, För in en duktig att Risken är ju att de andra spelarna Slår av någon liten procent För att man vet att han är så pass mycket duktigare Och liksom, oh vad bra han kommer göra oss. Och då jobbar man inte lika hårt själv Nej och då man. Ja. Så är det ju um, Vad tror vi Nio poäng det tror vi alltid. Jag tror alltid på S-seglund och alla vinster. Jag tror inte det ännu. Nej, jag tror det alltid. Det tror jag inför varje säsong. Så nu blir du orolig. Det går så bra för och Har Du tror på det varje säsong. Det måste vara ett jobbigt för idag då. Om du tror på det när vi låg i Allsvenska svenska, då skulle vi vinna S-seglund. <laughs> nej, men jag tror det. Jo, det vi säsong. Vi går för i Ja. Nej, man har ju, om man säger så här, man har ju härliga minnen från Örebro i alla fall. Bärm vi... Arena Ja den var väl under ombyggnad När vi, när Röglevar gick upp Nej det är det året Jag kommer ihåg vi var rätt Vi var jättemycket folk där uppe Så det var, det var Härligt tryck när vi gick upp den I Bärm Arena Så att, tyvärr får vi inte vara med nu Men det är frågan vad som händer Om vi skulle Vinna Fesund Vad händer med Röglefansan har ni några tankar så eh, kan ni skriva det i våra forum. Så kan vi diskutera det lite. Det är intressant att veta vad jag supportarna eh, tänker om de är så god. Och framförallt en annan fråga. Vilka skulle man helst vilja ha? Möta i en eventuellt kvartsfinal? Det skulle jag vilja veta. Oh, jag vet inte det man inte vill möta men ja. Ja, det får vi eh, se om de, vi kan få några lyssnare till att yttra sig om vad de vill ha. Sen eh, så glöm inte eh, soffbiljetten. Vi har bara 700 000 som vi har samlat in i tills. Plus eh, i våras 100 75 000. Så att vi börjar närma oss miljonen. Hinner vi det innan säsongen är slut? Ja, det får vi verkligen hoppa. Alltså jag att de, det är inte bara man samlar in pengar. Jag säger att de som har haft turen, skickligheten vad ska man säga. att De som sitter i soffan får ju en fantastisk upplevelse. Det är så att man får se hockeyn live. Bra plats. Äh, Abbott kommer liksom upp och snacka och bjuder på något gott och så. Sjukt bra i Initiativ och upplevelse, den jag blev lika lite lite om sjuk och jag säger att oh, där skulle jag också vilja sitta. Ja, jag har ju fått där en två alltså inte i soffan men jag har fått där att var på match två gånger i alla fall i år och en gång så var det ju bra tryck i hallen. Förras <laughs> Rasmus missa Holm i alla fall. Ja. Nej, så att nej, skämt att säga då vi ser framåt vi börjar närma oss slutet av serien och eh, nästa vecka så kanske hoppas vi jag att Mattias är tillbaka. Ja, och vi är närmare en serieseger. Så eh, har det bra så länge så hörs vi. Det har vi har gjort.